Відповідаючи так, телемах тьмовитий промовив. Так воно й буде, татуню, прибув я сюди задля тебе, щоб і побачити навіть тебе й твоє слово почути. Чи то удовося мати моя? Чи, може, із нею інший же хтось одружився? Одіссеєве ж ложе самотня, навіть уже й не застелена. Лиш павутинням запнуте. Відповідь мовив йому свинопас розпорядник пастуший. досі душею незламна вона і весь час непохитна, дома сама пробуває, і в смутку й сльозах безостанних ночі безсонні й дні, їй безрадісно довгі минають. Мовив так він. Одного прийняв мідного острого списа і через камінний поріг увійшов Телемах тоді в хату. З місця свого підвівсь перед ним Одісей, його батько. Та Телемах його стримав і мовив, озвавшись до нього, «Гостю, сиди!» Для себе ми й інше тут знайдемо місце в нашій хатині. Ось чоловік цей мене десь посадить. Так говорив він і сів той на місце своє, свинопас же свіжого віття накидав, овечем накрив його руном, сів на цім місці тоді й улюблений син Одісеїв. Потім у мисках дерев'яних подав свинопас їм печене, м'ясо, яке від вечері вчорашній у нього лишилось. В кошики плетені хліба зверхом поклав їм небавом, в чаші кленові вино розмішав їм, як мето й солодке. Справивши все це, він проти божистого сів Одіссея. руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. Потім, коли вже голод, і спрагу вони вдовольнили, богоподібного врешті спитав телемах свинопаса. Звідки, татуню, прибув цей чужинець, і як мореплавці в нашу ітаку його привезли, і що то за люди? Вже ж, бо не пішки сюди, я гадаю, до нас він дістався. Відповідь ти йому так свинопасев мею промовив, «Зараз, дитя моє любе, Всю правду тобі розповім я». Хвалиться він, що родом З просторого криту походить, Що в багатьох він містах побував Серед різного люду, В довгих блуканнях таку Божество йому випряло долю. Зараз же він з корабля переїжджих Веспротів, утікши, в хату до мене прийшов. Його я тобі доручаю. Зробиш, як знаєш, а він допомоги благає твоєї. Відповідаючи так, телемах тямовитий промовив. Словом Евмею своїм болячебні серце ти вразив. Як же у домі своєму чужинця я можу прийняти? Ще молодий, бо на руки свої я покластись не можу, щоб захиститись од мужа, що кривдити нас починає. Мати моя своїм серцем і досі ще надвоє важить. Чи залишатись зі мною і дому свого пильнувати, ложе шануючи мужеву і славу свою у народі, чи за котрим захеїв піти найзначнішим між тими, хто її сватає з тим, хто дарунків приносить найбільше. Гостя ж чужинця, якщо вже прибув до твого він дому, в плащ і хіто одягну та в інше одіння красиве, меч йому дам двоєсічний і пару сандалій на ноги, і споряджу, куди серцем своїм і душею він прагне. А якщо хочеш, то сам в цій хатині ти ним попіклуйся. Я ж йому й одіж сюди, надішлю і все, що потрібно для харчування, щоб ти з товариством своїм не втрачався. До женихів же в місто, і ти йому в кожному разі я б не дозволив, бо надто нахабні вони й зухвалі, не поглумились би з нього на прикрість мені і досаду. А одному, хоч би й дужому. Проти громади такої важко щось зробити, все одно вони будуть сильніші.